إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله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 u ndajëm mوازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ne dërgojmë falënderimit i takon Allahut atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe paqe kërkojmë dëshmojmë se atë cilin e ka drejtuar Allahu mëshirën e tij nuk ka qenë një botë tahum dhe atë cilin ka vendosur Allahu mëshirën që me drejtsinë e tij ta humbi nuk ka qenë një botë ta drejtë Dëshmojmë dhe vërtëtojmë se Muhammed Ibiri Abdullahit dhe Nipi Abdul Muttalibit është robi dhe i dërguarja lotë manushëm e ka përzjedur atë për të përcjelur mesajin më të lartë finor islamin dhe e ka përcjelur atë ashtu si, si shdeshte dhe të zotit gjësis <clears throat> Ska pikë dyshimi se ngushlimi i besimtare gjithmonë është e kbesimi në zotin e gjësis Por akoma allo manushëm vazhdojnë të furnizoj me burimet të tjera frimzimi dhe nguslimi robin e ti, sa që nuk kalan asë një loj mundësie që të thotë punë, po zotit gjithësis kamra prej pesimizmit dhe prej lodhjes apo depresionit. Dhe këj burim tjetër është burimi i botës tjetër, apo më drejt burimi i shpërblimi të pa fundëm të alotë më nushën në botën tjetër. Sa kaxë, duke pas parasyshë rëndësin e kësa qështje, Alo më ndumshëm i ka kushtuar një rëndsi apo një vërmendje jashtëzakonisht të veçantë në Kur'anin e Tij Fisnik dhe profeti Muhammed aleyhis salatu vesselam i ka kushtuar një rëndsi të veçantë në Sunnetin e Tij në fjalët e Tij të arta duke e shpjeguar këtë çështi. Rani sht shumë kush për ne apo pothuajse të gjithë ne dhe çdo rob i Zotit në faqe të Theut në jetën e Tij ka objektiva dhe synime. Mi po jo çdo kush çdo kur doher arri njëri, unjeri a njeriu arrin si më thën ti realizoj këto objektiva dhe këto qëllime. Sa kaq? Njeriut i duhet vazhdimisht një burim frymëzimi. Duam që të jemi korrekt me Zotin e gjithësisë. E duam knejsinë e Zotit dhe shpërblimin e tij. Shpesh herë drejt objektivave tona arrim një pjesë të tyre, por shpesh herë edhe dështojmë. Shpesher në lodh ambicia jonë, idealizmi jonë, por shpesher në lodh edhe mangësia jonë, kjo e brendshme, por realisht si me tha në lodh edhe e jashtme. Në lodh fakti që pambarështisht se një piesë e njërëz e mundohen që tjetojnë me drejtsi dhe ashtu si që e kërkon, e kërkon vetë zotë i gjithsis, në shumë rast e materialisht nuk e arring të në kraun tjetër, shofim dhe konstatojnë pa drejtsit ma dhe shoqirore dhe në aparentës Në duke që peshë si kur a i që kërkonë si me thanë të mirat e kësaj bote në rukë si me thanë jo të hishme dhe jo të mira jeton atë jetë si me thanë të cilën e synojnë edhe ata që kërkonë të jetojnë si me thanë konformë si me thanë dëshirës a lotë më dhëmë dhe knajsis ti me gjitha të nuk arinë. Pra, në lodhin ambicjet tona për t'i përmbusha ta dhe lakmit tona me gjitha të nuk e arinë. Na lodhin si më thanë edhe fakte të caktuara në façadet siç e përmendëm pak më sipër që kanë bë lidhje me padrejtin shoqërore, por Allahu i Mëshirshmi i thot robit vet, o rob im, ti vazhdo rrugën tënde drejt Zotit. Sepse edhe e mira nuk plotësohet apo nuk shpërblet plotësisht këtë botë, por edhe e keqja nuk e merr ndëshkimin e plotë në këtë botë. Kjo tokë është vend i provës. Kjo tokë është vend si më thanë e rrugës drejt Allahut Mëndshëm apo rr e rrugës realizimit të urdhave ndalesave dhe normave të Allahut Mëndshëm. Dhe në fund, çdo kush do ta dorëzojë shpirtin e tij tek Allahu Mëndshëm, do i paraqitet Zotit Gjithësisë në botën tjetër dhe do t'i japë llogarinë e tij ose i shpërblyer ose i ndëshkuar. Njëriun njëkohësisht e lodhin edhe dëshirat e kësaj bote. Shumë kush prej nesh kërkon të ketë shpirt bukur, shumë kush prej nesh kërkon të ketë edhe fëmijë të mirë, të suksesshëm. Çimkush prenësi më than kërkon që të ketë saltanete ndryshme kësaj dhunjaje. Megjithatë jo të gjitha prej këtyne si më than realizohen. Prapa Allahu mëmundshëm na thot në urobi mos e mërzit. Nëse ti do të mundohesh që të heq të të, të ecësh drejt ashtu siç duhet, drejt knejsisë Allahut mëmundshëm, di se ç'shproblemi jo shumë shpejt ka për të plocuar. Një pjesë në këtë botë, por e totalja dhe dhe, dhe e gjithëh, edhe e plotëna në botën në botën tjetër. Prandaj Allahu mëmundshëm I ka kushtuar një rëndësi shumë të veçantë kësaj çështje dhe e ka bërë nga kulmet e Kuranit dhe nga piketat e besimit, piketa të cilat po nuk u realizuan, nuk ka kuptim pretendimi juaj se besojmë në Allahun e mëndshëm, prandaj Allahu mëndshëm u thonë theot fami me ya mel mithqala dharratin khairira waman ya'mal mithqala dharratin sharira, do kush punon një punë të mirë sa një grimc, atë me fia do ta gjejë shpëlimin e saj, dhe kush punon një punë të keqe sa një grimc, edhe ndëshkimin e saj do të gjejë. Gjithashtu, Allahum Manush, mërdojnë e thotë në Kur'an, u anë daun me vazin e lë kist, tali jo më lë kjame, dhe ditën e kjametit, do të vendosim peshoret, perfekte, me vazin e lë kist, dhe kisti, ku përmendet në Kur'an, është një nivel ma i lartë se sa adli dhe apo se sa drejtësia. Një nivel ma i lartë se sa drejtësia. Pasat, thotë Allahum Manush, më falatudhule më nefësun shëj a Sa do e vogël që të jetë ajo, edhe çado lloj pune, thot Allahu mënyshëm, qoftë edhe sa një farë vogël, apo sa një kokrizë rrore, thot Allahu mënyshëm, etena biha wa kafa bina hasibina, do ta sjellim ato dhe ne jemi ata që marrim llogarinë më mirë se çdo kusht tjetër dhe japim shpërblimin më mirë se çdo tjetër. Në pyetja, si e trajton Allahu mënyshëm kërkuesin e dynjas dhe si e trajton kërkuesin e ahiretit? Allahu mënyshëm na ka sjellë dynjën Mi për ka prej atyre që ambicja e tyre është e kufizuar me kufit e tokës Apo me kufit e materjes Ka prej atyre që i ka ndërru alohu manushëm Që ambicjen e tyre e shfridzojmë për të realizu me knajsin e zotit në dynja Për të fituar shpërblimin e pa fundëm të alohu manushëm botën tjetër Dhe kështu alohu manushëm në përmjet këti besimi Ua ka mundësu që të apërfshin edhe dynjan edhe akiretin Por zotë në rruj mos besimi është verbrit shapengon njeriu që me besimin e tij në botën tjetër. Dhe duke i shërbyer këtij besimi të marr edhe dynjan edhe ahiretin. Po shumë kush prej njerëzve refuzon. Thotë unë dua vetëm dynjan. O njeriu ekziston edhe bota tjetër. Besoj atë dhe puno për të. Dhe kështu do të marrësh edhe dynjan edhe ahiretin. Megjithatë ai këmgulën thotë unë dua vetëm dynjan. Edhe Allahu më nduajshëm si më thën e trajton Robin sipas asaj formës që ai sillet me Zotin e tij. Thotë ndo vetëm dynjan. Vetëm do të jap dynjan do të jap, por dije se edhe dynjan do ta marrësh vetëm me lenjën time. Do dynjan edhe ahiretin, që të dyja do të të jap, por edhe ato, si më thën, i merr me mëshirësitë mia dhe bujarin time, por dij se un nuk i bëj pa drejtësi as kërkuaj madje të mirën, e shumë fishoj me 10, 70, 700 fish. Foth Allahu më ndihmosh, men kana yuridu al-ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Ai çdo t'nguçmen, pra dynjan dhe vetëm dynjan. Sepse gjithet dhum dynjan, allon manushem nga sien në dynja, për të adhuru zotin në dynja dhe për të shiju, për të shiju mështë të zotit në dynja dhe për të shfridzu në bindën dhe allon manushem. Por, thot allon manushem, ajqë do në dynjan dhe vetëm dynjan, ne do t'ja ngusim shpërblimin ton në të, dhe t'ja api vetëm dynja. Lime në shau, ma në shau, lime në në rritë. Por, se ajqë sa dum ne dhe kuj të Dhe këtu allohë më nushëm për të qenë një mesaj shumë të funqishëm dhe shumë të rënsishëm. Orë obi Zotit, sa do të përpi që është ti në dynja, nuk ke për të marë përvej sa të që do Zotit dhe përvej sa ajë sa do Zotit. Pra ndaj qëfarë, fitoj edhe dynja dhe akireti. Pra naj thot allohë më nushëm, thumë me gjallë në alehu gjëhenëme, i aslaha medhume medhura dhe pasi të shijojë të gjitha mirësitë që i ka përgatitur Zoti edhe në akiret i konsumon gjitha në dynja dhe skalan gjë për ahiretin allahum mandumsh me bon risk në botën tjetër xehnemit në cilin do të jetojë si mëthanë do të do të digjet në të waman arada alahira wasa laha sa'iha wa huwa mu'min dhaik don ahiretin e shfrytson dynja për për të fituar ngasinë e Zotit në këtë botë në botën tjetër Thot Allahu manushum wasa'alha sayha dhe përpiqet për të fituar problemin e Zotit në botën tjetër, duke qenë besimtar, faulaike kan saihum mashkura, mundi e tyre dhe dirsa e tyre do të jetë falendëruar. Dhe këtu Allahu manushum nuk e kufizon se ku do jetë falendëruar, an ahiret, a vetëm nahiret apo edhe në dyna nahiret, sipas kontekstit të ajetit dhe shumë ajetëve të tjerë, Allahu manushum thot me fa'sayhum mashkura, mundi e tyre do të jetë falendëruar edhe në dyna, edhe në ahiret. Pra, ata dynjas që e duan vetëm dynjan nuk do të marrin dynjan përveç sa do Zoti dhe kujdo Zoti. Kurse për të ahiretit thot Allahu mëshum, mundi e tyre dhe djersa e tyre do të jetë falënderuame dhe e begatuame në dynjan ahiret. Siç thot pejgamberi Muhammed aleyhis salatu was salam, men asbaha wa hamuhu ad-dunya shattat Allahu shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ai i cili gjihet në gjest dhe nuk ka seçsim tjetër për veç dynjas, pra ta fitohet si ta fitojmë çdo lloj forme, thot, thot pejgamberi alayhis salatu wa salam, çështën e tij kemi për ta shkapërderdh. Pra hallet e tij, si më dhan, nuk kanë fillë dhe nuk kanë fund dhe nuk dië nga tja nisi. Fukarallëkun do t'ja vendosim mes dysive, sado më pas do të thotë që unë nuk kam Si po ja kalon me shtyme, si e vallajë mirë, mirë, si më thon apo kemi shumë hallë dhe probleme. Ama mund t'i kecim si me thon pal pal si më thon, paratë e tij dhe lekët e tij, megjithatë vetëm të qartë si më thon dhe ankesa dëgjon nga goja e tij. Pastaj thot në fund të kësaj pjese të parë të Hadithit: "Wa lam yatehi min ad-dunya illa ma kutiba lahu", do nuk do të marr nga dhunjaja përveç se aq sa i ka shkruar Allahu mëshëm subhanallahu. Vutje shpirtërore, fukara e llogëzëmre dhe shpirti si më thon dhe në fund nuk përfiton dhe nuk merr veç sa ai ka shkruar Allahu mëmësh. Po ai që synon axhiretin nëpërmjet dynjas, duke i bindur Allahut mëmësh dynjën dhe duke e shfrytzuar maksimalisht, ashtu siç duhet mirësitë e Allahut mëmësh, thot pejgamberi alayhisatu selam, "Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah." Wa hammuhu al-akhirah. Dhe kush gëdhihet dhe ka si shqetësim axhiretin, jema Allahu shemlehu. Allahu mëmësh do t'i api ja punën e mbara. Hallet e tij ka për të renditur si puna e kokrave në të spi. Fothall pe thot pe gameri Alaihissalatu wasallam, për këtë njeriu nuk thot se nuk ka halle. Edhe ai halle ka për të pas, sepse njeriu është krijuar dynjasi më dhan, por tu kacafit me, kaca me dynjan. Pra mundën përpjekje, por hallet e parit nuk e di nga ai fillon dhe ku i mbaron. Tash isht ka për derd. Po i dyti i ka si puna e kokrave të spive të renditur an të spi. I ka njëna pas tjetës dhe i zhilsi më dhan deri sa uden në fund. Srbse edhe besimtari s'provohet apo jo? S'provohet me shnet, s'provohet me pasurisë, s'provohet me familje. Mir po e din se si më u dhan kan edhe më u dhan drejtim. Kurse i pari nuk di se si më u dhan drejtim dhe gjithmonë jeton në vujtë dhe saher e pyet, thot të keq. Ama me i pas gjithmirat materiale thot të keq. Pastaj çfar? Waja'ale ghinahu fi qalbihi dhe pasuria ja ia fut, si më than ja pasuron zemrën ti. zemrë ti e tij. Zemra e tij është çfar? e pasur. Pasuri dorë edhe pasur i zemre, të dyja bashkë, i amre dhe lojë manushme ati që donë me i fjalë, akireti, dhe në fund, va e tëtë hëtë dunja, va hi e ragime, dhe dunjaja do i vijë e në nështrume, dunjaja do i vijë e nështrume, dhe dy kush jep një shembul, i pari me dytin, është si puna ati që i këthen, i pari i këthen shpinën djelit, nga e ka hien, e ka për para, vrapon dreti i e si ti arin, me kapdot se kapdot, kurse ajqer drejtu drejt djeli dhe shkon të drejt djeli drejt... drejt. Dritës alot manushem e ka hien mrapa, këj hecë për para dhe hia i vjen mrapa, kështu i vjen dynjaja besimtarit e alot manushem. Por, gjithë se si, alot manushem është i drejt, dhe ati që ja bën mundin dynjas, ja bën mundin dynjas dhe lodhet për të, edhe me zbesun botën tjetër, ama lodhet për të, alot manushem nuk i hyn hak, por, ajqka, Po edhe ju si më jemi falënderim, më thonë më er vetëm se me dëshirën e Allahut, më ndihmoshim dha as sado Zoti i Gjithësisë. Duhet pas parasysh se besimi në botën tjetër nuk është besim i verbër. Nuk është besim dogmatik. Beson në botën tjetër se ekziston bota tjetër, ama pse ekziston? Nuk dimi si asgjë përkundrazi. Allahu më ndihmoshëm i kushton një vëmendje jashtëzakonisht të veçantë argumentave, të cilave u referohemi për të besuar në botën tjetër. Thot Allahu më ndihmoshëm në Kur'an Ja e juhannas, o ju njerëz, dhe ju dretohet të gjithë njerëzve, in kuntum fi raybin min al-ba'th, nëse ju dyshoni në ringjallje, dijeni se fa inna khalaqnakum min turab, ne jam ata të dallojmë që ju kemi krijuar prej dhëut, s'ishtë fare, ne ju kemi krijuar prej dhëut thumë me minë not fëtin, pastaj nga një pik ujë, thumë me minë alakatin, pastaj nga një pik gjakën gjizër, thumë me minë modgatin mu khalakatin vë gajrë mu khalaka, pastaj nga një cop mishë, si me thanë mblachitur dhe, dhe pa mblachitur. Linu bejjin le e lekum për të asjaru juve, ua nukirru fil erham i ma në shah, dhe ne, thot Allah, ma nushmë stabilizohem në mitra, ata që dujmë ne sa i gjatë sa i shkurt, sa ka partjetues, sa ka për etirat e Emirat. Çfarë mirësish çka për të shiu në dynja, mashkull apo femër, që i si vendani për sakton Allahu i mëshirshëm. Prandaj dhe ky është një mesazh edhe për besimtarë dhe për mosbesimtarin. Mos Ato që e ke për fëmijë ve ke për Allahu i mëshirshëm, edhe nëse ke prapër Allahu i mëshirshëm, ashtu si do të jetë i madh i vogël, si më thën, i shnëhshëm apo sakat, prapër Allahu i mëshirshëm, prandaj si më thën, pranoje dhuratën e, e Zotit sido që të jetë ajo. Ila ejelim musam madrin e ma kotë caktuar. ثم نخرجكم طفلا pastaj ju nxjerrin si më thën nga barku i nanës, ju nxjerrin fëmijë, foshnje. ثم لتبلغوا أشدكم pastaj arini si më thën për pjekurin tuaj maksimale. Wa minkum man yatawaffa. Dhe ka për ju që vdesin akoma pa u plakur në rini. Wa, wa minkum man yuraddu ila ardhil 'umri likayla ya'lam min ba'di 'ilmi shai'. Dhe ka për atyre të plakën, dera natma sa që nuk dinin, ma kthen akoma si fëmijë, sigurisht që kanë dal nga barku i nanës. Prap bleshnisi më thon Është i sqarshme. Ku është argumenti këtu thotë Allahu mëndë se ti rob dishon në ringjalli, po ti nuk ishe fare. Allahu mëndëshmi më si me than të krijoje me përkujdesjen e tij të vazhdueshme. Nga një fazë në një fazë nuk ishe. Allahu mëndë të krioj nga dheu, pastaj të krijoj në barkun e nanës, nga një pik ujë që krijohet që, që kaloi fazë pas faze, të ndjej nga barku i nanës të jap mundësi në përkujdesjen e tij të të jetosh gjithë këtë mosh. E gjitha kjo nuk është argument për ty për të besuar botën tjetër. Subhanallah. Pastaj thot Allahu manushum wabdaraba lana mathalan wa naseh khalqa. Dikush i sa pejgamberit Muhammed ali sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, a shikonktë kock, ishte një kockë thatë e thate, vjetër. Poi tha, e shkërmoqi, u bë hi, i ajo the pejgamberit në fytyrë dhe i tha, a pas po, i Allahu manushum ta bëj hi, trupi i tot do të ngjallë prap? Poi tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka për të ngjall, edhe ty ka me të fund xhennemit. E mërëtoj të këtë lënë, këtë lënë, si me thënë, kërcnimi, dhe Allah më anushe me përjetësoj, si me thënë, në, në Kur'an të kësure jasin, wa darabela na me thëlewë, më nësi e khalqa. Aji në dha në shenë buj, me mburje dhe kryë në si, duke harru kryimin e ti. Kale me juhjil ajdhama, wahirëmim, këtha, kush do të rinjalli kockat, ndërko që janë këthy në hi, kull juhjihe ledhi anë shëa ha awële mërëtin, و هو بكل خلق عليم ثوا يا محمد الذي بسيمتار çdo kujt që argumenton këtoj lloj forme për ekzistencën e botës tjetër thuaj ka për të rëngjallur edhe eshtrat, një herë estrat bashkën trupin e njerëzit ai i cili ka krijuar në fillim Allahu mëundon çon atë momentin a fillimi është më i vështirë apo përsëritja e krijimit me parametrat tona normalisht fillimi por te Allahu mëundon si fillimi i krijimit edhe përsëritja e tij janë një lloj inna ma amru iza rada şey'en e një kule lehu, kun fëje kun, që është e Zotit, kur do diqka, i thotë boju dhe, dhe bohet, nuk e ka të shtira loë më nushëm. A jetet e mësipër me, për cilin dy mesaje shumë të rënsishme dhe qarta. Të përthishme nga të gjithë besimtarët qa dole nivelli di e me qenë. Mesaje i parë, mos shko largë për të argumentuar për eksistence në botës tjetër. Ktheu të kvetja jote, shifë gjithësim, shifë kryimin të andë, që i fi kryesat për rreth, a është kush në gjendje me i si e lëve që Allahot më nushëm, edhe është mëshira e Zotit, që ja ka bërt mundur gjdo besimtari, të qadulloj kategorie dije, me besu, si me tha me argumentu, besimin botë në tjetë në formën më, më të thjeshtë, i than dikuit, na argumento besimin në Allahon e më nushëm, tha nuk i shikon detrat me këto dalë, po, po malet e larta, i shikoj, po qilin me i shikoj, por nëse në tokë shik Në gjurm, çfarë mendon? Çfarë konkluzioni del ka kaluar një njeri? Po nëse shikon një jashtëtije kafshë, çfarë mendon? Mendosimë me të them, apo pohoi se aty vërtetoi se aty ka kaluar një kafshë, atëherë tha, këto gje si më than, me këto yje, dhe këto detra me këto dallgë, këto detra me këto dallgë dhe këto kjo tokë me gjithë to male, a nuk janë argument për ekzistencën e një krijuesi të dishëm pafund dhe të fuqishëm pafund? Parimi i dytë apo mesazhi i dytë që përcjell di e obesimtar se a i që nuk bindet për eksistencën e botës tjetër, me këto loj argument tash, mosullodh ma, sepse a i përket asaj kategorie që zdo me besu në botën tjetër, edhe thjesht, si me than, justifikohet. Thjesht do me kalu kohen, me hum kohen, nëse do me të hutu edhe ti. Mosullodh shumë duke filozofu në argument në botën tjetër. Ja ku i ke, Hidhësi ju shigjemin rrethtejë thot Allahu më ndihmoshëm tek surat e Barrak. Ngri edhe kokën lart. A do djeshim, si më thënë, ai mangësi në krijimin e qiellit dhe tokës, asnjë lloj mangësie atëra të çelodesh. Diës se ti nëse do dish më argumentu besim në botën tjetër diku në këtë forme, dhe është argumentim shumë i thjeshtë, dhe përsëri ja nuk beson atëra si më thënë, sa akoma ti nuk e shël zemra për të besuar, ose ai si më thënë, është inatçord dhe do më refuzoj qëllimisht besimin në botën tjetër. Do të pasojmë pasi shë se Allahu më ndihmosh për sa i përket konceptit të shpërblimit, shpërblimin, shpërblimi i ka hap tre dyrë ose tre mundësi, tre dyrë ose tre mundësi. Ndëshkimi vetëm një mundësi. Foth pejgamberi Muhammedu alayhi salatu vesselam, inna Allahu kataba alhasanati was sayyati fi kitabih. Allahu më ndihmësh mi ka shkruar edhe të mirat edhe të këqijat në librin e Tij. Pra i din Allahu më ndihmosh Bi ja A i cili, do me e bo një të mirë, e ka një shqecim një të mirë, por nuk e arrin të aboj, di e sa ati i e shkrujt një mirë, siku me e bo, por një shkrujt problem. Dhe nëse e bo në atë mirë, ati i shkrujt dhjetë, 7 dhjetë dhe në infinit. Dhe kush me i fjalë shqecot për një të keqe, do me e bo, por nuk e realizon, i shkrujt e mirë. Dhe nëse realizon atë keqe, i shkrujt një keqe, më shira e Zotit e nëzit robin e ti, si me tham, duke i ja apranu në tyrë natyren që ja ka kryu, duke i thamë robit, o robin im, dije se, ti i e gabimtar, por gabimtar i ma i mirë është a që, që pëndohet. Forma e dytë cila është, forma e dytë duke i hapë punës mirë dhe shpërblimit, tre dyrë ndëshkimit një. Dhe forma tjetër është, duke na e përshkuatur me detaje, gjënetin. Forma tjetër është, duke na tërhequë vëmendjën Tek në dëshkimi i ranë i gjehnemit Thotë Allah u manushëm Thotë e kam besa vë selim Fihamala ajinun rë atwala Udënun sëmi atwala Khatara ala kalbi bësher Në gjennet ka atë që syri se ka pa Veshi nuk i ka dëgju Dhe asmen dhe njëriot nuk i ka shku Pra janë si me thanë mrekulli Si me thanë pralore Do të qiojmë janë reale Por ne nuk mund të i përfiturojmë dot Gjithashtu thotë Allah u manushëm Vujuhu ja u me idhin në aime Lisa i ha radhje Atë ditë ka për të pasë fytyrat të ndritura. Ata do të shijojnë dhe janë të knajqur me mundin dhe përpjekin e tyve që ka më bërë në dynja. Fi gjennetin alie, do t'je në gjennete shumë të larta. La tesma u fiha lagje, në atë gjennet, kër asë njëherë s'ke për të digju qoftët një fjal të keqë dhe të loshme. Fiha ajin në njërje, në gjennet ka burime që nuk shteren asë njëherë. Fiha sururum mërfoa krevate dhe divane të lartcuara wa qab wa mawdu'a dhe gota të mbushura me pije të ndryshme wa namari qumas fufa edhe yestiqe me ndafshi m ndafshi të rënditur wa zarabiu me pthuthe edhe shumë e shumë si më than mirësitë të tjera gjithashtu thot Allahu mandoshum ughu yuuma idhin naadhira ila rabbiha naadhira dhe mirësia më ma e madhe e banorëve të xhenetit ka përqen shikimi i fytyrës së ndritur te Allahu i mëndoshum një kohë si ish Allahu i mëndoshum i njofton robtë të tij për ndëshkimin e dhimbshëm të zjarrit të xehnemit dhe kështu duke treguar realitetin e xehnemit i sposton ata dhe i ruan si më than nga ky ndëshkim i dhimbshëm thot Allahu në Kur'an kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha li yadhukul a'zab saherte atyre si më than ju digjen lëkurat e tyre ne u ndrojm u zëvendsojm ato lëkura me lëkura të reja që të vazhdojn ta përjetojnë ndëshkimin e dhimbshëm të zjarrit të xehnemit dhe duhet ditë se ndëshkimi Shpoblimi në xhenet është me trup edhe me shpirt, ashtu siç ndëshkimi është me trup edhe me shpirt, ashtu si edhe në në dyllja kuluma tasmauna wa wastagfirullahi li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa man wala. Qolla min Allahu mashhurse mashiplotit paqe dhe mashia Allah qofshin te gamlerin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Familjen e tij, bashkëshortet e tij dhe gjithatë ta cilët e pasuan dhe do ta pasojnë drejtit në gjykimit. Dhesha të kujtoj vetën ti me dhe ju, se po në afrojt një sezon shumë i begat. Janë dhëtë ditë qëtë e parë të dhulhigjës. Thotë pe gamberi Muhammed A.S. Për të dhëtë ditë parë të mu e dhulhigjë, nuk ka ditë në cilat puna e mirë mund tjetë ma e vleshme se sa në këto dhëtë ditë. I thanë, o pe gamberi Zotit, asë dhe gjihadi në rukët Zotit, tha asë dhe gjihadi në rukët Zotit përvesh sa ati njeri u që delë për në gjihad, me pasurinë e tij dhe me jetën e tij dhe nuk kthehet me asnjërin prej këtyre. Gjithashtu thot pejgamberi Muhammedu alayhi sallam për ditën e Arafatit, ai i cili agjeron ditën e Arafatit i falen të gjitha gjënave që ka bërë më parë, për një vit, dhe gjënave që do i bëjë një vit më mpara, dhe leti përgjigjëm inshallah Zotën a bën për atyre që i përgjigjen haditheve pejgamberit Muhammedu alayhi sallam, dhe ni thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu mëndushëm në ditën tuaj ka disa mirësitë dhe disa flladë që i lëshon prandaj si më thon prisni këto fllade dhe diluni përpara që të përfitoni prej këtyre dhe këta 10 ditë si më thani atë kategori të këtij lloji, kështu që lutemi Allahut mëndumshëm na mundsoj përfitimin e sevapit të mahath Allahut mëndumshëm lidhe me më adhurimin e tij në këto ditë dhe adhurimet këto ditë janë të shumëllojta, jo vetëm agjërimi si më thon si thotë edhe vet hadithi pejgamberit, por çdo lloj pune ka sevap si më thon të papërshkruar, pa vetëm Allahu mëndumshëm e edin, sadaka, leximi Kur'anit, duaja bata e farafisit vizitat solidariteti me njerëzit e caktuar aty në radh kontributin në projekte sociale të ndryshme namazi në natë sunnete nafile etj rata gjitha këto janë punë që Allahu mëndysh i përshkuan i i shpërblen si më than pafund qe zoti na bëh për atyrat që profitojnë sevapin e tij në këto ditë inna allahu wa malaikatuhu yusalluna ale nnabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin fil awwalin allahumma salli ala muhammedin fil akhirin اللهم صل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا ناصر الدين ويا ناصر حق المؤمنين انصر دينك وعبادك في كل مكان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه